72-ci məzmur Süleymanın məzmuru Ey Allah, patişaha ədalət ver, Şah oğluna salihlik ver. Qoy sənin xalqına salihli ilə, Məzlumlara ədalətlə hakimliy etsin. Xalqın firavanlığı dağlardan aşsın, Salihlər təpələri dolaşsın, Padişah xalq arasında olan məzlumları qorusun, Fəqirləri xilas etsin, Zalımları əssin, Nə qədər günəş və ay varsa, Hər gələn nəsil qoy səndən qorxsun, Biçilən tarlıya yağış kimi, Torpağı subaran cur yağış kimi tökülsün, Bu padişahın ömrü boyu, Qoy salihlər çiçəyatsın, Göydə ay durduqca, Qoy, firavanlıq artsın, dənizdən dənizə qədər, Fəraddan yeryüzünün qutaracağına qədər, Hər yerdə hökumranlıq etsin. Onun qarşısında kökəri xalqlar diz çöksün, Düşmənləri isə qoy, yerə vurulsun. Tarşişin və adaların patişahları ona xəraz gətirsin, Səba və seva patişahları ona bəxşiş versin, Qarşısında bütün padişahlar təzim etsin, Qoy bütün millətlər ona xidmət etsin, Çünki o imdat deyib çağıran fəqirləri, Məzlumları, köməksizləri qurtarır, Yoxsula fəqirə rəhm edir, Fəqirlərin canlarını azad edir, Onları hədə qorxudan, zorakılıqdan qurtarır, Onun gözündə bunların qanı qiymətlidir, Yaşasın padişah! Qoy ona səba qızılı verilsin Qoy onun üçün durmadan dua edilsin Hər gün ona xeyr dua verilsin Qoy ölkənin zəmiləri bol olsun Dağların başında dalqalansın Bu ölkə livan kimi məhsul versin Qoy şəhərin əhalisi ot kimi bitsin Qoy patişahın adı əbədi qalsın Günəşin ömrü tək adı var olsun. Onun vasitəsi insanlar xeyir dua alsın. Onu bütün millətlər bəxtiyar adlandırsın. Alqış olsun Rəbb Allah'a, İsrailin Allahına, xariqələrin yeganə yaradanına, onun şərəfli ad sanına. Əbədi alqış olsun. Bütün yer üzü onun izzətinə bürünsün. Amin. Amin. Yesey oğlu Davudun duaları burada sona çatır.